How to read. Yeah. Hej og velkommen til Bogmærket på Aarhus Studenter Radio. Jeg hedder Josefine, og ved siden af mig står Katrine. Hej! Og det er jo os, som laver den her fantastiske podcast. Og altså, det er jo en fuldkom upartisk mening. Bogmærket, det er en literær podcast, som er. Alt andet end højkulturelt. Hver uge så snakker vi om en ny bog, og vores hemmelige mission er jo at få jer til at læse flere bøger. I dag skal vi snakke om Aminas breve af Jonas T. Bengtsson, og begge dele de bliver selvfølgelig præsenteret. Vi har diskuteret bogen ud fra tre ting. Janus' sindssyge, kulturklasse og gaden. Så har vi selvfølgelig forfatteren siger, og en upcoming event. Det bliver så godt. Yay! Jonas T. Bingson, som har skrevet Aminas breve, er 41 år gammel. Han er fra 1976, og han kommer fra Brøndshøj, som ligger ved København, Københavns nordvestkvarter. Hans bøger foregår ofte i det samme område, som han selv kommer fra. Og hvis de ikke foregår i nordvestkvarteret, så foregår de i København øh, sådan omegn. Da Jonas T. Bingson skrev Aminas breve, så vandt han øh, debutantprisen for den, Jonas har gang sagt, at han har verdens mest tålmodige redaktør, fordi han stæver som en brækket arm. Det er heldigt, man kan blive forfatter alligevel. Ja. Aminas Breve udkom i 2005, og på det tidspunkt var Josefine 13 år. Kun 13 år. Ja, Hun blev forelsket med det samme. Unge, unge Josefine. Siden er Aminas Breve blevet lavet til en film af Jacob Bitch, som ja. udkom her i 2017. Og Vi nåede ikke at se den. Helt seriøst, den gik syv dage her i Aarhus, og jeg havde bare ikke tid i den her uge. Nej, vi nåede det simpelthen ikke. Det var så, også super ærgerligt. Men så snart, så snart den kommer på DVD, så ser jeg den. Yeah. Så har jeg den. Så er det min. <laughs> jeg havde glædet mig sådan til at se den film og forestille jer, forestil jer min gro, der går ind for at bestille billetter. Og de bare sådan, nej den går ikke mere. Nej! Jeg sad ved siden af, så fin, da det skete. Og hun, hun lignede en, der var blevet, altså hvis hun lignede et lille barn. Hvis Slik var blevet taget fra det. Ja, det er det også. Altså, det er Esben Smed, der spiller hovedrollen. Og jeg har jo også et crush på Esben Smed. <tryk> Udover at have skrevet Aminas breve, så har han også skrevet en bog, der hedder Submarino, som, som udkom i 2007, og som også er blevet lavet til film. Det gjorde den af Thomas Winterberg i 2010. Og senere endnu har han skrevet et eventyr fra 2011, og der skulle gerne udkomme en ny bog med ham i år. Ja, den kommer til at hedde Sus. Ja. Er det, vi har hørt. Mm. Han ja, arbejder også altså ret hårdt på den lige nu, faktisk. Sindssygt hårdt. Aminas breve øh, handler om Janus, og øh, den starter der, hvor Janus han bliver udskrevet fra den lukkede, hvor øh, han har været indlagt i fire år. Han tager derfra bussen til hans bords forlatte luksuslejlighed, En penthouse-lejlighed. Som I ved, den har den der lækre italienske lædersofa. det der smukke glasbord og en ekspresso-maskine. Og, øh, og altså stuen, stuen og køkkenet er sådan i et rum, men stuen er lige sådan hævet i forhold til det andet. Ja, så der er lige et par trin imellem. Ja, ja. Uh. altså det er, jo bare, det er jo bare lækkert med lækkert. Men Janus er der ikke for at nyde sin brors lækre lejlighed. Han er, der, han er faktisk kun blevet udskrevet, fordi han har en mission. Det er at finde ud af, hvorfor Amina ikke længere sender brev til ham. Øh, da Janus handler indlagt, så skærer han rigtig mange af de bånd, han har haft til omverdenen. De få bånd, han havde. Men øh, en dag så ringer han til Amina. Og Amina siger, at det er ikke så godt, at du ringer, men jeg skriver et brev til dig. Og Janus tror ikke på det, lige indtil brevet går op. Og så begynder en brevudveksling mellem ham og Amina, og den er så stoppet for et halvt år siden. Og han kan ikke forstå det. Men inden for den lukkede, der kan Janus ikke finde ud af noget. For hans eneste bånd til omverdenen, til den virkelige verden, det var Amina. Så med et papir, der fortæller ham, hvem han er, paranoid skizofren, så opsøger han sine gamle venner, gamle uvenner, junkies, og han udnytter dem alle sammen for at opnå sit mål. Om igen at få et brev fra Amina. Mens han er ind på den lukkede. Janus er vores hovedperson, og han er super interessant, fordi han er så sindssyg, som han er. Selvom han er blevet udskrevet, så er det jo fordi, han har fakket sig igennem alle de her tests, og fakket, at han har været rask, så han kunne få lov at komme ud og opsøge Amina. Og det er den første ting, vi skal snakke om i dag. Det er Janus' forhold til den her sygdom. Han er jo paranoid skizofren. Ja. Og umiddelbart så er det jo ikke noget, man kan se på ham. Han ser jo ikke psykisk syg ud i hovedet, <laughs> Nej, altså det er jo en af de ting, der er ved psykisk sygdom, det, det er ikke fordi, at han går mærkeligt, eller at han mangler en arm. Eller sådan. Det er jo en usynlig sygdom, så folk kan ikke ud fra at se på ham, gætte, at han er så syg, som han reelt set er. Nej, og han lægger jo heller ikke selv mærke til det. Janus ved, når han ser tilbage på det, at han bliver syg, da han er 18 at det er der, han, at det ligesom træder i kraft for ham. Og, og måden, det ligesom manifesterer sig på, det er, at han sidder i bussen, og øh, han skal ind i gymnasiet. Og han, han, man kan mindst talt godt sige, at han er ikke lidt begejstret for at gå i gymnasiet. Nej. Han, det er lidt kedeligt. Han, hvad er det, han sidder... Han tegner bare på sit papir. Ja, noget af, det, han, noget af det, han beskriver senere, det er, at det eneste gode i gymnasiet var hans kontakt til Amina, at det, han mødte Amina i gymnasiet. Og, og det er lidt underligt, fordi man får egentlig indtrykket af i bogen, at han ikke rigtig snakkede med hende i gymnasiet, heller ja, ikke. Nej. Og at han var lidt en festabe. Ja. Jeg tror, han drikker meget mere, end vi lige sådan får indblik i, han gør, ja. fra han, til han starter på gymnasiet. Øhm. Men på vej i den her bus fra, til gymnasiet, så sker der det, at han beslutter sig simpelthen for at lade være at stå af. Det er, som om det går op for ham, at han behøver ikke at stå af bussen. Han behøver ikke at gå i gymnasiet. Han kan ikke rejse sig op. Nej, altså, det er fysisk umuligt for ham at stå af bussen og gå ind i gymnasiet. Ja. Så han kører lidt rundt på den her bus, og så ender det med, at han står af et andet sted. Og går rundt ude på gaden. Og så tænker han, i morgen. I morgen tager jeg gymnasiet. Det går nok med i dag. Og sådan fortsætter det i et par måneder. Ja. Til han lige så stille stopper med overhovedet at komme hjem. Det er jo faktisk hans mor, der konfronterer ham med, at hun har fundet hans taske ude i busken. For han er helt stoppet med at tage tasken med. Ja. Og han stopper med at komme hjem til sin mor, og til sidst kommer han kun hjem til hende for at få vasket tøj, sådan en gang om måneden. Ja. Og hvis han lige mangler noget varm mad, eller et bad. Men så bor han bare på gaden. Ellers, ja, ellers bor han på gaden. han er ikke alkoholiker. Måske lidt, men han er i hvert fald ikke, det er ikke alkoholen, der er hans største last. Nej. Det er, at vi har tanker inde i hans hoved. Og så går det op for ham, at de her tanker kan han bare ikke. Han kan ikke styre dem. Han kan ikke kontrollere dem. Og så tager han en bus ud til den lukkede. Og så bliver han indlagt. Og der har han så været i fire år. Ja, da vi kommer ind i bogen, har han været indlagt i fire år, og er ved at blive udskrevet. Han er 24. Da han bliver udskrevet. Så han er lige så gammel som os. Ja. Jeg synes, at noget af det, der både er uhyggeligt og super fedt ved bogen. Det er, at almindelige mennesker som mig, der ikke har en psykisk syg tæt på. Øh, kan forstå det her. Fordi at tit, så er, skizofreni, tit er skizofreni på film sådan noget. Øh, A beautiful mind. At ja, eller så er man to personer i en krop, at altså, der har lige været den der, hvad hedder den split ja. med, med James McAvoy, hvor han der er været 21 personer. Ja. I samme menneske. Det er, ikke, det er jo ikke helt... Altså, det er jo ikke, fordi man knipser, og så er man så den glade. <laughs> og så knipser man, og så er man den sure. Og så knipser man, så er man en mand. Nej, og det er jo også det her med, at bogen viser det her med, at man ikke selv har kontrol over det, når man er syg. Og Janus sygdom manifesterer sig på nogle ret interessante måder. Der, der er ligesom øh, to ting i hans sygdom, i hvert fald som vi hører meget om. Det ene, det er anfald, han får, hvor han... Altså, vi får ikke beskrevet direkte, hvad det er, han gør, men, men han går mok, smadrer ting, skider ud over det hele. Altså sådan... Ja, ja, kan slet ikke kontrollere sin egen krop og hvad han laver. Altså sådan, det giver ikke mening for et menneske, som, som er rask i hovedet. Altså, man vil ikke kunne forklare, hvorfor han gjorde det. Nej, det er også som om, at måden, det bliver beskrevet øh, på for os, bogen er fortalt, øh, jeg fortæller. Det er sådan som et tilbageblik når der er sket et anfald. Det er altid som om, at der, at der er et out, og så, så ser han selv på sin egen destruktion bagefter. Ja. Men han er stort set altid bevidst om, når han er ved at få et anfald. Ja, og en af de tidspunkter, hvor, man, hvor, man, hvor han får et anfald, der er han i hans storbrors lejlighed og smadrer sofaen som er meget dyr, og smadrer ja, han, smadrer jo ikke, han smadrer jo ikke sofaen. Han tisser bare i den gentagende gange, og den blæt, den kommer i hvert fald aldrig af igen. <laughs> Men det er jo også at sofaen. Ja. Og det samme med glasbordet, hvor han hammer noget ned i, så det splindrer. Ja, ja. Og ja, han smadrer bare det hele. Øhm. Og det er, sådan, det er en sindssyg måde, det bliver beskrevet på i bogen. Og øh, dagen efter, så dukker politiet op, og så åbner Janus døren ind til lejligheden, som om han er sin bror og sådan faker, at han ikke ved, hvad der er sket, og han selv lige er kommet hjem og helt rystet over det. Øh, og, og så går han rundt med den her politibetjent i lejligheden, og så, så siger han på et tidspunkt, ja, det er ikke tage at vide, om det er lort, eller noget andet. Men det er bare den der måde, han siger det på. Sådan, ja, selvfølgeligheden i, at selvfølgelig har han smurt lort på væggen, og siddet på håndtaget til ekspressomaskinen, Ja, og det viser også lidt, hvor, hvor meget Janus vil gøre for at fremstå rask. Ja. For han faker jo over for de her politibetjente, og han gør det så, så overbevisende, at politibetjentene tror på, at han er sin egen storebror og går igen. Og det gør han jo kun fordi, at han stadig ikke har fået kontakt til Amina, og har, har det behov for at få kontakt til hende. Så det viser også, at hvordan karakteren Janus er så stedig, at han... Altså, han kan agere rask. Han får en helt afdeling til at tro, at han er rask nok til at tage vare på sig selv uden for sygehuset, eller uden for den lukkede. Ja, broreren siger ja til, at Janus godt må være i lejligheden, men afdelingen ved ikke, at Januses bror ikke selv er i lejligheden. Nej, han er god til at køre dem rundt i manesien, men det er måske også en slags kritik på, hvordan øh, hele vores samfund tager sig af folk, der er paranoid, skizofrene, eller har andre psykiske lidelser. Det her med, at, at politiet gør ikke noget ved det, og det samme med lægerne, han er indlagt ved, det er jo heller ikke fordi, at de gør meget for at gå ind i, hvordan han rent faktisk har det. De har en samtale måske en gang om måneden, ja. og hvis han har fået det bedre, og medicinen virker, så kan han blive udskrevet. Det er, sådan, det er en slags kritik af, hvordan hele vores øh, sundhedsvæsen og samfund behandler de her psykiske syge. Den anden del af Janus' sygdom det er jo øh, en gammel mand, hmm. som er virkelig, virkelig uhyggelig. Han rører sig ruter, og ja. det stinker. Ofte så kan Janus lugte, at den gamle mand er på vej, inden han ser ham. Ja, og Janus ved ikke, hvem den gamle mand er. Han har nogle teorier om, at det måske kan være en far, han har glemt, han har, har haft. Eller... Ja. Altså, han kan ikke finde ud af, hvem det er, men det er en gammel mand, der sidder over i hjørnet som regel, og som nedgør Janus. Ja, og prøver lidt at... Altså få ham til ting sådan up, altså, um, indirekte. Sådan, du er alligevel ikke god nok. Du kan lige så godt lade være med det her. Det du er alligevel ikke. Hvorfor tror du, at hun hun gider skrive til dig? Sådan. Ja, han er en meget negativ stemme, som jo altså kun findes inde i Janus' hoved. Og det er jo også det, der er den her skizofreni, at det netop er mennesket inde i hovedet på ham som ingen andre kan se, og ingen andre kan lugte de her serutter. Det er jo kun noget, der foregår inde i Janus' hoved. De gange, vi møder manden igennem Janus, der er han faktisk ret god til at undertrykke ham. Altså sådan ignorere ham. Og på et tidspunkt, der siger han også selv, at manden har ikke nogen magt. Det er først, da Janus bliver ligeglad med alting, så er det, at manden kan få lov til at komme og, og ødelægge ham endnu mere. Og det er netop det her med, at han kan ignorere ham, som jeg lidt føler, at det er, at, at hans tid inden på den lukkede har lært ham. Det er at se forskellen på, hvornår at han agerer sygt, og hvornår han agerer normalt. Og det, det er enormt interessante observationer. Det er det her med, at han, han er fuldstændig klar over, hvordan han skal sige ting, hvordan han skal bevæge sine hænder. Nu bevæger jeg mine hænder. Men hvordan han skal bevæge sine hænder for at illustrere øh, hans meninger, hvad der er normalt. Fordi han, han, virker, han virker altid, når man hører på ham, indifferent. Altså, ja. han, er, han er altid sådan kalkuleret. Ja, men det og det kommer også... til at virke kynisk, men det synes jeg ikke, han er. Nej. Det virker også til i løbet af bogen, at hans, at hans tanker på det her med, hvordan man er rask og hvem, hvem der er rask, det, det, det ændrer sig lidt, eller sådan der er flere gange i bogen, hvor han er sådan, åh, det er Jonas, det... Åh, Janus det skulle du have tænkt over. Hvorfor tænkte du ikke, som om, at du havde været rask? Mm -hmm. Og det er en ret interessant tanke, det her med, at han slår sig af en i hovedet for ikke at være det, selvom han jo er syg. Det er jo logisk, at han ikke tænker raskt, når han er syg. Ja. Alle mennesker, vi møder øh, igennem Janus, er nogen, han ser på, hvordan han kan bruge dem. Ja, det er meget den tankegang, han har, det er, hvad er det, de her mennesker kan gøre for mig? Og ja. hvis de ikke kan gøre noget, så udskriver han dem ret hurtigt af sit liv. Fuldstændig. Øh, og Mina bruger han som et form for mundstykke til resten af verden. Eller øh, ikke et mundstykke, et vindue. Et vindue, hvor han ikke selv prøver, behøver at gå ud og agere. Men hvor han så kan ligesom få det her, det enorme, Det er sådan her, verden stadig kører rundt. Ja. Så møder han Anna... Anna, som også er blevet udskrevet fra Psykiatrisk Afdeling ja. øh, tidligere, og som nu er kunstner og ja. bor i en, en, sådan en kunstnerlejlighed, som også er hendes atelier. Studio apartment. Ja. Og Janus tager op til hende og er faktisk ved hende i et par dage, og de ender med at have sådan en form for forhold. Romantisk forhold. Seksuelt forhold i hvert fald. Nej, men jeg tror også, der er nogle følelser. Han er i hvert fald ikke glad for hende, ikke? Ja, det er rigtig langt. Og hun repræsenterer øh, altså, hans mulighed for frelse. Fordi han møder Anna på et ret kritisk tidspunkt i hans jagt efter Amina. Øhm, han møder hende, men han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre. Han har prøvet alle muligheder for at finde hende, og han er ved at give op. Og så tager han hjem til Anna, og de lever, jeg tror det er sådan tre-fire dage, hvor de bare øh, drikker rødvin og spiser bøffer og har sex og nyder livet. Hvor der ikke rigtig er nogen krav til ham, og hvor han ikke har så mange anfald. Ja, hvor han også tænker, hvis jeg blev her, så kunne jeg godt blive glad. Ja, men han vælger alligevel at gå fra hende, og stikke af fra hende faktisk. Ja, han ved, hvis han bliver, så kommer han ikke til at gå derfra. Og det vil jo ødelægge hans smål om at få fat i Amina igen. Som er hele grunden til, at han er ude. Så er der hans mor. Og øh, moren har han bedt om at stoppe med at besøge ham på den lukkede, ringe til ham eller gøre noget som helst i forhold til ham. Fordi, at når han ser sin mor, så han keder det over ikke at være normal. Han får dårlig samvittighed. Ja. Ja, han, han føler sig i hvert fald mindre rask, når hun er der, end når hun ikke er der. Ja, han er i hvert fald bevidst om, at han ikke er rask. Ja. Og der er også en scene i bogen, hvor han... Hvor han efter han er blevet udskrevet Hvor han tager hjem til moren og man får sådan en indtryk af at Nu tager han hjem til moren og gør det hele godt igen Men i stedet for at gøre det hele godt igen Så kravler han op i et træ Og så ligger han der og observerer moren ind gennem et vindue Jeg er ked af at hun ikke har en kæreste Ja Og det er sådan en af de scener der gør ham lidt Og hvor han rent faktisk har medfølelse for et andet menneske Så Jeg tænker moren lidt både hans samvittighed Men hun er også Hans sådan menneskelige følelser De ligger ligesom ved moren og så er der jo alle andre mennesker, som han udnytter og bruger. Yeah. Og en af de mennesker er David. Og, øh, og Janus tager ud til David, som han plejede at sidde og drikke med, da han gik i gymnasiet. Men som han ikke har gjort, fordi han har været på den lukket. Og så kommer han for at besøge David, som stadig bor i den samme kælder og stadig drikker og er lidt patetisk med sin musiksamling ja. nede i kælderen. David er ikke rigtig kommet videre fra gymnasiet. Han bor stadig hjemme med mor nede i kælderen. Ja. og øh, så vil Janus rigtig gerne have noget fra ham, nemlig øh, Davids blå bog. Janus har nemlig ikke selv nogen, og i den blå bog kan Janus nemlig få nogle informationer om Aminas gamle veninder, og også lidt om Amina selv. Den er slidt, ser ud som om den har været bladet igennem mange gange. Amina var rigtig gode veninder med Maria fra vores klasse. Hvis de stadig snakker sammen, har hun vel hendes nummer. Men du ved med piger, det kan være, de hader hinanden nu. Jeg bladrer bogen igennem, så lukker jeg den igen. Gør det noget, hvis jeg tager den med? Vi skulle egentlig gerne beholde den, men jeg kan skrive adressen ned til dig. Tak, men jeg vil gerne se på billederne. Det er lang tid siden. Du kan da bare blå løs. Vi har masser af tid. Må jeg ikke tage den med? Kom nu. Du får den igen. Jeg har det sgu ikke så godt med at låne den ud. Kom nu. Nej, jeg kan godt lide at se lidt i den en gang imellem. Jeg tror nu alligevel, jeg tager den. Han ser på mig, som om han ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Tager du pis? Jeg tager den med. Han rejser sig fra stolen og griber ud efter klassebogen. Jeg sætter en hånd i brystet på ham og skubber ham tilbage i lænestuen. Han skal til at protestere. Ja, jeg tager den. Og sådan bliver det. Jeg rejser mig, takker for øllen og for hans gæstfrihed undskylder, at jeg ikke kunne blive længere. Jeg tager hæftet med mig og efterlader ham i stolen. Jeg synes jo, at det er en sindssyg ubehagelig scene. Det er det også, fordi det er en af de scener, hvor Janus gør noget, som er fuldstændig sindssygt. Noget, som et rask menneske aldrig nogensinde kunne få sig selv til at gøre. Og han er bare kold i det. Og først, og det er netop det, der er med ham, men først så ser vi, hvordan han spørger helt normalt. Kan jeg låne den? Nej, det kan du ikke. Nå, det tror jeg, jeg gør. Nej. Og så, og så ender han med sådan, altså også, det er jo ikke vold, men han skubber alligevel Dennis. Og så kommer, så kommer ligesom normal kasketten på igen, og han er sådan, om tak for gæstfriheden, og tak for øllen. Og så går han. Ja, det er det der med, at han, han ligesom har lært, hvordan han skal, han skal agere normalt, men nogle gange, når det ikke går hans vej, når han agerer normalt, så går han bare over i den sindssyge, og så så virker det som regel for ham alligevel. Ja, men. Dennis gør i hvert fald ikke noget. Men altså, vi har allerede et indtryk af, at Dennis er en lille smule patetisk. Ja. Så det er jo også en kommentar om, om Dennis' testosteronindhold. Han har stadig ikke Dennis. Åh, oh, fuck. Har jeg sagt Dennis hele tiden? Det ved jeg ikke. Nej. Ah. Jeg ved jo godt, at han ikke hedder Dennis med David. Men kender I det der, når man ser på et menneske og så tænker, at du hedder Nana og ikke Laura? Og så bliver man ven med at kalde dem Nana, selvom de hedder Laura. Sådan har jeg det med David. Ja, Josephine har konsekvent kaldt ham Dennis hele, hele dagen. <laughs> og han hedder David, og det, det beklager vi lidt. Det må jeg ønske. <laughs> Stakkels David. Han er, han er så patetisk, at han ikke engang må hedde sit eget navn. <laughs> det er jo sundt for ham. Men noget af det, der også sker i den her bog, det er et kulturklash, Ja. Og det sker på mange niveauer. Øh, blandt andet sker det både mellem sådan, middelklassen og de socialt udsatte, og så den tyrkiske kultur og religion overfor den danske kultur og religion. Ja. Og, og altså der er Janus et indifferent menneske, fordi mennesker er bare mennesker. Og det, de tror på, og det som de har fordomme om, det er ting, man kan udnytte mere end, end det siger noget om, hvem mennesket er for ham. En af de gange, hvor han udnytter det, det er, hvor han har fået en adresse på, hvor Amina har boet sidst, og så tager han ud øh, til det her sted, og så finder han ud af, at Amina ikke bor der længere, men han møder udlejeren, og udlejeren er ret racistisk, og Janus vender ligesom hendes fordom mod hende til at få lov til at slippe ud af situationen igen, uden at blive mistænkt for at være underlig eller syg. Eller sådan, du ved, han ved at vente om hendes fordom, så får han lov til at forlade stedet, uden at hun stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, han vil med Amina. Hun finder et nøgleknæppe frem for sin housecoat og låser op. Hun virkede ellers så sød, og man kunne slet ikke se, at hun var en af de der... Det var måske også derfor, jeg lod mig snyde. Sådan en køn pige. Hun talte jo også både dansk og det hele. Man skulle nok have tænkt mig lidt om med det navn. Hun skubber døren op. Hun løber i forvejen. Hun finder lyskontakten til højre for døren og tænder. Det er jo ikke fordi, jeg frem har noget imod dem. Jeg vil bare ikke lege ud til dem. Jeg leger kun ud til ordentlige mennesker. Når man her er det så. Og så siger hun lidt senere. Hvis du havde lyst til at lege det, kunne vi måske godt... Få det sat lidt i stand. Få sat nogle nye gardiner op, og du kunne måske også godt låne et tv-apparat af mig. Det er ikke stort, men det virker. Jeg er helt rimelig, og det vil du også finde ud af. Det var jeg også med hende, også selvom hun havde et mærkeligt navn. Hvor lang tid boede hun her? Måske lidt over et år. I begyndelsen var hun så sød. Jeg kunne virkelig godt lide hende. En gang havde jeg hende inde hos mig at drikke kaffe, men så begyndte ham der fyren jo at komme. Fyren? Ja, en af de der mørkhårede. Så snakker de lidt om, øh, om, hvor vitamina var gift eller ej, og så ender det med der bliver sagt det her. Og ved du hvad? Jeg havde syntes, hun var sådan en sød pige. Hun lignede en rigtig sød pige. Det var først, når man så dem sammen, man rigtig kunne se, hun også var en af de der... Perger? Ja. Nu ser ud af vinduet. mine havde udsigt til parkeringspladsen bag en superbrusen. Nogle væltede indkøbsvogne og en affældskontainer. Jeg finder pæleglasset frem for lommen. Hvad er det for noget, du tager der? Medicin. Hvad? Er du allergiker eller noget? Det så jeg ikke kommer til at kvæle dig. Hendes tæppepisser begynder at hoppe op og ned af benet på mig. Gøne, få den møgkøtter væk fra mig, eller jeg flok benene af den. Jeg forlader hende der på værelse 4, mens hun prøver at berolige sin hund. Det stykke, Josefine lige læste højt, det viser ret godt. Det her med, at man ikke kan se på Janus, at han er syg. Hun starter jo med at sige, at jeg leger kun ud til ordentlige mennesker. Så går hun over til at tilbyde ham lejligheden, og så er det han... Fokker hende op i forhold til hendes syn på, hvad ordentlige mennesker er, ved at sige, at han tager de her piller for ikke at kvæle hende. Sådan, han vender dem mod hende, for ja. at få lov til at komme ud af situationen. Ja, det er ligesom hans hævn mod, at hun siger også de her grimme ting om Amina. Ja. Ja, og det er ret interessant det her med, at ordet perker faktisk ikke bliver brugt, fordi det bliver virkelig brugt mange andre steder i bogen. Ellers. Sådan fisse og perker folk og perker... Dansk. og altså sådan, det, det er ikke et ja. ord, han er bange for at bruge. Nej, ellers. på et tidspunkt, at Noget af det første, han siger om sin, øh, sin læge på, på afdelingen, det er, at han er Volvoperker fordi han er svensker. <laughs> ja. Æm, men det viser også lidt om sådan, måden, danskere godt kan have svært ved at forholde sig til indvandrere på. Ja, det bliver lige pludselig at så bliver ens fordom forstærket, fordi at, at hun ikke kan forstå, hvad de siger, og at de råber af hinanden på det der værelse, og at helt seriøst, altså alle forhold, alle par råber jo af hinanden. Det er jo lige Ja, på et eller andet tidspunkt i et forhold så råber man af hinanden. Det er bare, altså fordom er jo en grim ting, og, og fordi Janus er, har den her distance, hvor han observerer, hvad der er normalt, og er normalt, så, så får vi virkelig, mange af de her racistiske fordomme helt i hovedet, som folk ikke rigtig tør at sige, men fordi Janus ikke rigtig har nogen reaktion på det. Han siger ikke, han siger ikke først, da damen hun begynder at sige, hun var jo så sød, men hun var jo en af dem, så siger han ikke stop. Han lader hende bare tale, indtil han til sidst venner fuldstændig og bare sådan, jeg kvæler dig. Ja, og det, og det er ret interessant generelt i bogen, den her, det her indtryk, man får af hele den tyrkiske kultur og den tyrkiske religion, fordi det er noget af det, som Aminas brev har, har handlet om rigtig meget. Det er, at han har spurgt ind til, hvordan er det at være tyrker i Danmark? Hvordan havde du det i gymnasiet? Altså, det er noget af det, han rent faktisk har interesseret sig for i forhold til hende, og noget af det, der samtaler har handlet om. Ja, hun skriver om sin, sin hverdag, og hun skriver om, hvorfor noget mad hun spiser. Han, han går... Han forestiller sig alle de her tyrkiske retter, som han aldrig har smagt. Altså, han... Jeg ved ikke engang, om han har rigtigt om, hvad det er. Det tror jeg ikke, han har. Nej, vel? <laughs> Nej. <laughs> Også fordi på afdelingen, så får de bare sådan, der så får de grødt mad. Fordi man skal endelig ikke blive for opstemt, hvis der er for meget kage, i <laughs> boller i, i I ved. Ja. Ja, der er faktisk en scene i bogen, hvor alle rejser sig op og klapper, fordi lasagnen var god. Ja. <laughs> og det viser sådan, hvor dårlig maden på afdelingen reelt set er. Og en ting, jeg enormt godt kan lide i bogen, det er... Øhm det er Aminas søster, Gulden, hun afviser Janus blankt, første gang han prøver at opsøge hende og sige, ved du hvor Mina er? Hun er sådan, vi har ikke kontakt. Og så opsøger Gulden jo faktisk Janus, for at være sådan, jeg ved ikke særlig meget om Amina, men jeg ved det her. Og jeg vil godt dele det med dig, fordi jeg kan ikke gå uden om Aminas beslutning, hendes mands beslutning eller vores forældres beslutning. Og den beslutning er, at gulden ikke længere må være et liv, eller være en del af Minas liv. Ja, gulden og Amina har ellers haft et ret tæt forhold. Det hører Super man om, øh, også igennem de her breve. Jeg ved ikke, om du vil læse noget højt. Da vi var børn, var gulden og mig altid nede i gården og lege, når mor lavede mad. Og hvis hun kaldte på os, og vi have at vi skulle hjælpe til, sagde vi altid, at vi blev nødt til at læse lektier og sætte os ind på værelset. Og selvom min mor blev sur, så sagde min far bare, de skal jo lave lektier, det skal de jo. Jeg tror faktisk, det var sådan, min søster og jeg lærte at læse, fordi vi ikke gad at lave mad. Min søster er en smule bedre i køkkenet end mig, men jeg tror, hun har mere talent for det. Jeg kan lave måske to retter, så det smager bare nogenlunde okay. Min far griner altid af det. Han siger det godt, at han har fået døtre, ellers vil vi aldrig blive gift. Vi prøvede at lave en ret, der hedder Imam Bajil. Det betyder, at imamen besvimer. Min mor siger, det hedder sådan, fordi det smager så godt. Da vi satte det på bordet, var der i hvert fald ikke nogen, der besvigede. Min far drak to store glas vand til, men sagde ikke noget om, at der var for meget salt i. Og det afsnit illustrerer jo ret godt det her med, at Amina og Gylden har haft det her til det forhold, hvor de har altså, været som søstre nu er imod deres forældre sammen. Ja, og det er helt sikkert hårdt for Gulden, at Amina har valgt, eller altså at Amina har fravalgt hende til fordel for hendes mand Erkan. Selvom Guldens funktion er ikke særlig vigtig i bogen, så får hun alligevel sagt noget rigtig, rigtig vigtigt. Øh, den sidste gang Janus ser hende, og det er, hun tænker sig om, ser på mig, som om hun føler, der er noget mere, hun må sige. Det er måske dumt af mig, måske ret ligegyldigt. Men Janus, det har ikke vores religion. Det har intet med religion at gøre. I Koranen står der, at man skal ære kvinden, ære og respektere kvinden. Og det gør man ikke med bagsiden af hånden. Nej, det gør man sgu ikke. Det viser også den her fordom, som mange danskere har, om at det er okay ifølge Koranen at slå kvinder, at det er bare en del af deres religion, og at det er sådan, det er. Fordi hun føler jo det behov for at sige til ham, at det ikke er en del af deres religion. Hun føler, at hun skal nødt til at afskrive det for religionen og, og dræbe den fordom, som Janus så overhovedet ikke har. Men hun føler alligevel, at det er vigtigt for hende at få det sagt. Ja, og jeg har det også en lille smule som om, at det er vigtigt for forfatteren at få sagt, at han, han, lærer, han lærer at se alle de her fordom, alle de her racistiske ytringer, alle de her racistiske ting, vi tænker på, altså at, der bare sidder nede i en kælder og ryger hash Og spiller poker og behandler deres kvinder dårligt Som skændes og som undertrykker Og som ikke vil være en del af den danske kultur Og vi får netop at vide, at Aminas far siger De skal jo lave lektier For selvfølgelig skal de det De skal jo være noget Så fuck det, om de kan lære at lave mad men det er også det, der er ret interessant ved de her to citater, du lige har læst. Fordi det citat, hvor faren siger det der med, at de skal lære at lave mad, der siger han jo igen lige bagefter, at det er heldigere, at fået smukkes døtre for, at de kan blive gift. Og det viser også det her med, at det kan godt være, han synes, at de skal lære noget, men han vil også gerne have dem giftet godt. Det er ligesom... Også deres interne kulturklash hvor de møder den danske kultur, hvor det er vigtigt, at alle bliver uddannet, også kvinder. Men, men det kunne min far også have sagt. Altså, da jeg tog på efterskole, så sagde min mor sådan, Ej, så håber jeg, at du får en kæreste. Og så sagde min far sådan, ja, men du skal ikke komme hjem med sådan en fyldt med piercinger og tatoveringer." <laughs> det mente han ikke, altså var billedet på en god kæreste. Nej, jamen det er rigtigt nok. Altså, det synes jeg faktisk bare... Kun fordi, at vi har de her fordomme, at vi analyserer på det. Og, og det, der er med Aminas far, som vi ikke læste, det er, at Aminas far selv begynder at gå i køkkenet med moren dagen efter, at det her, den her imamen besvimer ret, ikke lykkedes for pigerne, fordi han er sådan, nogen må jo kunne lave mad, når moren ikke er hjemme. Ja. <laughs> så så altså, det er jo heller ikke fordi, at, at de er vokset op i et hjem, hvor mænd ikke kan påtage sig traditionelle kvinderoller. Så det her med, at Amina Måske bliver slået af sin mand Det har ikke noget med Kultur eller religion at gøre Det har noget at gøre med en mand Som Er mere syg i roen End jeg endnu tager Højst sandsynligt i hvert fald Højst Og det har ikke noget at gøre med, at han hedder Erkan Så det kunne lige så godt have været Jens Eller Dennis eller, det, kunne, det kunne ikke have været Dennis For han er for patetisk til det Han hedder også David <laughs> no. Den anden kulturklasse, som er ret tydelig i den her bog, det er kulturklasset med manden på gaden, som Janus var en del af i de to år, før han lå sig indlæg. Ja. Hvor han altså, fik et miljø på gaden, som, hvor han havde venner, og hvor han havde kontakter, som han kendte. Ja, fordi det, der er altså, enormt spændende med Janus, det er jo, han skærer alle bånd. Og da han så kommer tilbage fire år efter, så er sådan, om hvor har du været? Og til nogen siger han sandheden, og til andre siger han, øh, jeg rejste rejst jakken Ja, <laughs> men den første, som... Og så er der en af dem, der siger, du skal ikke særlig <laughs> bruge noget. Og jeg endnu så sådan, det var regntiden. <laughs> det er jeg glemt. Den første Janus møder, der han kommer ud, det er en gut, der hedder Johannes, som står på sin faste flise ude foran hovedbanegården i København. Ja. Yeah. Og da han møder Johannes, så er det ret tydeligt, at han er sådan, åh, jeg overgør ikke lige helt Johannes. Men han går alligevel forbi ham, og Johannes stopper ham selvfølgelig, og sådan, hey, hvad laver du? Og så får Johannes ham på en eller anden måde overtalt til at give en fadøl. Ja, at Janus kan give Johannes øl. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så de tager på værtshus, og så ender det faktisk med, at Johannes går mok. Han drikker en øl og får den næste, og så siger han bare, noget er lort? Ja, og så bliver han smidt ud. Og der er det ret interessant, at Janus ikke bliver smidt ud. Selvom han tydeligvis både har købt og er der sammen med Johannes. <laughs> ja, og det handler måske også om igen det her med fordomme, at fordi Janus er påklædt i tøj, som enhver anden dansker vil gå i, så bliver han ikke smidt ud, men fordi Johannes tydeligt er hjemløs, og garanteret også går i tøj som hjemløs, og garanteret også lugter som hjemløs. Ja. Så er det ham, der bliver smidt ud. Så det er ligesom første gang i bogen, hvor vi møder den her hjemløse mand. Men også, altså Janus har ret meget, selvom han er lidt, ikke lige overgår Johannes, så har Johannes også hjulpet Janus, da Janus selv var på gaden. Og også, altså, velkommen... Og da, da Janus er lidt i tvivl om, hvorvidt han tør at tage tilbage til brorens lejlighed eller ej, så er det Johannes, han tænker på først, at så må Johannes fandme ryg på den flise, så Janus også kan være der. Og det er han ikke i tvivl om, at Johannes nok skal gøre. Og, og jeg synes lidt, det er kulturklasse, fordi jeg tager altså ikke særlig mange hjemløse personer under armen og køber dem i øl. Nej, jeg tror ikke, jeg vil kunne nævne navnet på nogle af de hjemløse, vi har her i Aarhus. Selvom de er ret fast inventar, ja. eller hvad man skal sige. Ja. Så det er meget interessant det her med, at han faktisk også er en del af det miljø. De eneste tidspunkter, som Janussen oplever, at der er ro i ham, det er, når han, når han er i et med gadens pulsering. Når han sådan bare lidt udefra kan dykke ned i gaden. På et tidspunkt han han er rigtig meget søvnbesvær og tager også sovpiller for det, og så kan han ikke gå op i brorens lejlighed, han kan ikke være i den seng, så han ligger så ned i en park under en busk med kanyler og falder i søvn. Det er også ret tydeligt i bogen, at øh, Janus har det her behov for gaden for at skabe ro ind i ham. Blandt andet er der et, et afsnit, øh, hvor der står det, som Josefine vil læse op lige nu. Jeg vågner i løbet af natten. Anna ligger med tæpper halvt over sig. Jeg kan se et nøgen bryst og hendes ene ben op til låret. Jeg rejser mig forsigtigt uden at væk og går hen til vinduet. Gaden ligger fuldstændig stille. Ingen biler eller mennesker. Jeg kan høre trafikken svagt fra en gade et stykke herfra. Vinden bremser og dæk mod asfalten, men ingen lyd af et sammenstød. Jeg ryger en ret og nyder roen. Jeg ved ikke, hvornår der sidst har været så stille inde i mit hoved. Jeg har det godt med at bare stå her og ryge. Så den her følelse af bare at kunne observere gaden og være en del af gaden, selvom han ikke er ude på gaden. Mm. Det er det, der giver ham ro ind i hovedet. Det er også det, han har selvmedicineret med til at starte med i de første to år, var jo at være på gaden. Ja. Yeah. Ej, men... Jeg har jo læst Aminas breve fem gange. Og øh, jeg hørte om den første gang på bogforum, da, da Jonas T. Bingsson, han vinder debutantprisen. Og jeg var solgt der. Det er også sådan, at, at, at min udgave af Minas breve er jo ikke min egen. Det er en, jeg har stjålet. Tyve Knægt. Fra min venindes mor. Og nu er det min. Hun har skrevet sit eget navn i den. Og hvem hun har stjålet den fra. <laughs> ja. Det er ret interessant. <laughs> Never det forget. <laughs> Men noget andet ved den her er også Josefines helt specielle forhold til Janus. Jeg elsker Janus. Ikke som en kæreste. Jeg tror ikke, jeg er altså fordi, at Janus er lidt for følelsesmæssigt distanceret. Men den, grunden til, at jeg bliver ved med at læse den her bog igen og igen, det er, at jeg har solgt til Janus. Jeg har solgt min sjæl til ideen om Janus, til realismen i ham, til hans sygdom, til hvordan han tænker og gør. Hver gang jeg læser den, så får jeg ligesom noget nyt ud af ham. Hvis det var sådan, at Janus fandtes i virkeligheden, så var jeg jo Amina. Jeg skulle nok stadig skrive breve til ham. Det skulle jeg nok. Og hvis det ikke får jeg til at læse bogen, altså, så se filmen, og beslut jer for, at I godt vil læse bogen. Fordi uanset om det er Esben Smede, der spiller Janus eller ej, så ved jeg, vi ved, at bogen er altid bedre. For et par bind siden, der snakkede vi jo om Mr. Forbandelse. Ja. forbandelse. Og vi fik jo ikke noget svar fra Scarlett Thomas. Nej. På vores spørgsmål om øh, Hvilken ting hun havde gjort Som ligesom havde skabt en butterfly effekt Og Vi har ikke fået fat på hende På mail Men vi tweeted til hende Og der fik vi svar Og hun skrev simpelthen at den handling Som altså havde sat i gang en butterfly effekt Det var øh, at hun skrev Mister Ys forbandelse Og det er ret interessant Altså hverken mig eller Sofie har prøvet at i Mr. Ys forbandelse Nej. I skulle tage at gøre det. Det kan være, det er ægte. Måske er, hun Måske er hun forsvundet ind i bogen. Eller har fået nogle andre til at forsvinde, som har læst bogen. Vi ja. ved det ikke, men det lyder sindssygt spændende. Altså, det var, det var et godt svar, som sætter mange tanker i gang. Hvad er det præcis, der er sket? Altså, som har været en butterfly-effekt med at skrive den bog. Nå. Vi har jo selvfølgelig også skrevet til Jonas T. Bingson, og øh, vi har skrevet til ham på Facebook. Og han har set beskeden, men han har ikke svaret. Og vi ved godt, at han nok har set beskeden og tænkt, ej, jeg tager den lige om 10 minutter, og så har han glemt det, fordi han er jo midt i at få udgivet en ny bog. Han har lidt travlt, går vi ud fra. Det håber vi, for vi glæder os til den næste bog. Og spørgsmålet, vi stillede Jonas T. Bengtsson, det er, hvad vil du helst? have en hale på 10 cm, eller en stor tog på 10 cm. Og hvorfor? Josefine, hvad vil du helst? Altså, jeg vil ikke have en hale, men det er også fordi, at nu jeg jo nu jeg begyndt at embrace, at jeg godt kan gå i kjoler og nederdele. Så jeg kan sådan skjule den lidt, ikke? En hale på 10 cm. Men det kommer også an på, hvad det er for en type hale. Hvis det er bare sådan en knoglehale, der er sådan super uhyggelig ad. Ja. Sådan ikke Eller en med fjer på. Jeg vil godt have en med fjer på. Vil du gerne have en, en sådan en påfuglehale? <laughs> have det i stedet for sådan en kohale med en dusk for enden. <laughs> ja. Prøv at pr pr forestille dig, at du skal købe. Ja, det er også fordi, jeg elsker jo sko. At jeg elsker at sko. Så hvis jeg lige pludselig ikke kunne få sko, fordi jeg en stor tog på 10 cm. Ja. Vi glæder os til at høre, hvad han svarer. Hvad vil I helst have? Og hvorfor? 10 cm hale eller 10 cm store tog? Så har vi jo også her på Bøhmærket afholdt Readathorn, og vi vil sige tusind tak til dem, der dukkede op. Det var en super hyggelig dag, selvom det var dagen efter kapsrejlæsen, og det var lidt hårdt. Altså, vi fik jo læst 1.306 sider. Rimelig godt klaret. Ja, Katrine hun læste øh, 500 sider selv i løbet af de 10 timer. Ja, vanvittigt. <laughs> jeg havde ikke selv troet på det, men det skete. Og øh, jeg læste Monster af Patrick Ness for første gang, og øh, du græd. Jeg græd. Altså, jeg var opløst i snot og tårer. Men det var ret lækkert alligevel. Men jeg var glad for at dele det med nogen. Og vi regner med at holde Readathon igen til oktober, når det næste Readathon bliver afholdt. Ja. Yeah. Så hvis I har lyst, så kan I være med der. Ja. Yeah. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til Dan Spind, eller et eller andet andet, så skriv til os. I ved, I kan finde os på Twitter. Eller I kan skrive til os på Facebook. Vi svarer altid. I kan også skrive til os, hvis I har forslag om ting, I gerne vil høre om. Vi er så åbne, modtagelige, søde i gode mennesker. Så er der kun ét tilbage at sige. Og hvad er det? Så sætter vi bogmærket her. Min øre, er ved at smelte af.